Ahogy mások élnek, nekem nem lehet jó. Amíg mások félnek, engem sem győz meg a szó. Ahogy mások hisznek, én úgy nem hiszek rég. Ahogy mások szólnak, abból már azt hiszem éppen elég. Sokan furcsán néznek, de nálam tiszta a kép. Mások rám beszélnek, s ez nekik bőven elég. Amit mások hisznek, én már nem hiszem rég. Amit mások szólnak, abból már azt hiszem éppen elég. Harcolhatok én bármiért megváltás nélkül. Megváltónk helyett igazam majd, nekem lesz vég.